März 1333, neuer galaktischer Zeitrechnung. In wenigen Minuten übernimmt Carlos Imberlock, der Hohepriester des Gottes gon orbon offiziell die Erde. Der feierliche Akt wird von Neapel aus ins ganze Sonnensystem übertragen. Und darüber hinaus zu allen Welten der Milchstraße, die über die Fungrelee-Kette erreichbar sind. Zeitgleich wird der gon o zur terranischen Staatsreligion erklärt. Mondra Diamond saß in einem wohnwagengroßen Transportschweber an einem schmalen Schminktisch und sprach in ein kleines Aufnahmegerät. Eingerollte Cremetuben, Sprühpumpen, Plastiktiegel und geöffnete Puderdosen lagen ungeordnet auf dem Tisch, sodass das zylinderförmige Aufnahmegerät nicht weiter auffiel. Ich habe mich nach der Übernahme Terras durch die küpp vor acht, bald neun Tagen mit Homer G. Adams und meinem Klon-Elefanten Norman in den Untergrund begeben. Wir sind als Artisten im Zirkus Rochette untergekommen und haben unsere bisherigen Identitäten aufgegeben. Zurzeit befinden wir uns auf Tournee durch Europa. Mit einem Wattepad tupfte sie sich während der Aufzeichnungen ihr Gesicht ab und blickte dabei immer wieder in einen fast blinden Spiegel den ein Kranz aus antiken Glühbirnen umrahmte. Kein Tag vergeht ohne öffentliche, live auf allen Kanälen gesendete Exekutionen Andersgläubiger. Aufgrund der zahlreichen Verbrechen und Morde, der täglichen Massenhinrichtungen... und des psychologischen Dauerterrors des gon -Oh imperiums haben Adams und ich uns entschlossen, als Widerstandskämpfer gegen die Pseudo-Gottheit zu kämpfen. Auf diesem Wege wollen wir Terra auf die hoffentlich baldige Befreiung durch die Truppen des Residenten Perry Roden vorbereiten. Die Übertragungen beginnen gleich. Ende der Erinnerungen. Die Tür des engen Schwebers öffnete sich mit einem Ruck. Ein sehr muskulöser Mann hoch aufgeschossen und schlank trat in den Raum. Seine Physiognomie war unter der Kapuze eines Parkers nicht zu erkennen. Der Mann ging mit raschen, weit ausladenden Schritten auf Mondrad zu. Ihm folgte ein kleiner Mann mit einer birnenförmigen Figur. Er hatte eine Glatze mit einem gelockten roten Haarkranz. Sein Gesicht war weiß gepudert, eine rote Tomatennase prangte mittendrin. Was? Die Lippen des Clowns waren zu einer grellen, lachenden Fratze geschminkt. Er blickte sie scharf an. TLD-Agentin Mondra Diamond? Melitron. Wenn mein Herr und Gott mich ruft, gehorche ich unverzüglich. ihm zu dienen, wurde ich gebaut und programmiert. Dann gehe vom Bereitschaftsmodus in den Aktivmodus über. Jeder Wunsch meines Gottes, Gon Orbon, ist Gebot. Jeder seiner Befehle heilig. Gon Orbon stand entspannt, das Gewicht auf dem hinteren Bein ruhend, in einem kristallinen Saal. Etwas über zwei Meter groß war der Makellose. Athletisch, kräftig, breitschultrig und muskulös. Seine unnatürlich glatte und haarlose Haut glänzte matt. Hol den Terraner! Uns verlangt nach Gesellschaft. Ich will ihm etwas zeigen. Ich werde sofort zum psi eilen, in welchem der Terraner und seine beiden Begleiter verwahrt sind. Aber Achtung, Militron! Außerhalb des psi können die eingesperrten allen Androiden... Auch den Motoklonen sehr gefährlich werden. Die drei Gefangenen wären in Freiheit ernstzunehmende Gegner. Keineswegs darfst du ihre momentane Passivität dahingehend interpretieren, dass ihr trotz in der Zeit der Gefangenschaft und während unserer Reise nach Terra alarmt wäre. Sie haben bloß die Aussichtslosigkeit eines Fluchtversuchs oder sonstigen Aufbegehrens gegen mich Ihren Herrn und Gott eingesehen und fügen sich einstweilen in ihr Schicksal. Ein einziges Wort meines Herrn an die Motoklone und an das Heer der Techniken genügt. Und wir werden uns der störrischen Führungselite Terras entledigen. Vorerst noch genieße ich die gelegentlichen Dispute mit den Humanoiden. Bringen mir. Schnell. Ich heiße Ashanti Pass und bin weder TLD-Agentin noch LFT-Sonderbeauftragte, sondern Tanzlehrerin und Aushilfsakrobatin im Zirkus Rochette. Das weißt du doch, Matti. Ich wollte dich nur testen. Wir haben immer wieder Razzien durch diese Kübkanal genannten Nigelwesen zu Fürchten, die mit dem Raumschiff-Titanen gekommen sind. Als Direktor des Zirkus Rochette muss ich auf alle Eventualitäten gefasst sein. Freundlich lächelnd kam der Clown auf Mondra zu. Der andere Mann schlug die Kapuze zurück. Er trug lange Rasterlocken und zerrte an seiner Nase, bis sich eine Biomolplastmaske löste. Das Gesicht Homer G. Adams kam zum Vorschein. Dieses Exoskelett aus Sintoplast in Kombination mit der Maske ist eine der besseren Entwicklungen der Uso gewesen. Nicht aber gewöhnliche Scanner reagieren darauf. Sehr gut gemacht, Martin. Das ist der Sinn der Sache. Weltweit wird Fieber fieberhaft nach einem kleinen, umpelnden, buckligen und nach seiner jugendlich wirkenden Begleiterin gefahndet. Nett von euch. So wie ich jetzt aussehe. Die ehemalige Staatssekretärin trug hoch aufgetürmtes, rotblondes Haar und war raffiniert geschminkt, was ihren Teint und Gesichtsschnitt völlig veränderte. Dazu hatte sie sehr intensiven Lidschatten und Lippenstift aufgetragen. Ausgeprägte Rundungen an Bauch, Gesäß und Oberschenkeln suggerierten, dass sie einige Kilogramm von ihrem Idealgewicht entfernt war. Auch Hände und Unterarme waren geschminkt, sodass sie wie die einer älteren, sommersprossigen, rothaarigen wirkten. Also, was konntet ihr herausfinden? Drei Kyptitanen sind über Terra in Stellung gegangen. Einer in der Erdbahn, einer über Terrania, der dritte über Neapel. Ein viertes Monstrum steht bei Luna. Die restlichen 45 übers ganze Sonnensystem verteilt. Mit anderen Worten, Gott O oh hat Terra und Sol in Besitz genommen. Alle in Erdnähe stehenden Titanen haben eine Unmenge von Beibooten ausgeschleust, die in alle Himmelsrichtungen ausgeschwärmt sind. Damit hat der logistische Teil der Okkupation begonnen. Die Artillerie hat Perry Roden und unsere zu schwache Flotte vertrieben. Die ausschwärmenden Kampfflugkörper sind die Kavallerie, die jeden regionalen Widerstand im Keim ersticken wird. Die Übertragungen beginnen endlich. Mondra schaltete das kleine Aufnahmegerät aus und vergrößerte die Wiedergabe der Tri-Video-Apparatur im Schweberaumer. Auf der gegenüberliegenden, leicht befleckten Wand blitzte die Projektion auf. Carlos Imbalok erschien auf dem Bildschirm. Die Kameras filmten Imbalok leicht von unten, so sodass sein im Wind wehender Haarschopf mit den dunklen Wolken zu verschmelzen schien, die über das Bergmassiv dahinzogen. Das Gegenlicht starker Scheinwerfer zeichnete eine Gloriole um sein markantes Haupt. George stand auf einer Plattform, die an einem Hang des Vesuvs errichtet worden war. Er war fast zwei Meter groß, muskulös gebaut und trug einen dunklen Vollbart, dazu wellige, schulterlange Haare. Und ich darf euch hier und heute offenbaren, welche Pläne unser Gott mit uns vorhat. Denn In einer langsamen, großen Geste streckte er den rechten Arm nach oben aus. Er wies auf einen fast 200 Meter langen, tiefschwarzen Kristallsplitter, der in der Bergflanke des Vesuvs eingelassen war. im und Was meint er damit? Im Splitter des Nocturnenstocks soll Gon Orban wohnen? Meint er das im theologischen Sinne oder befindet sich dieser selbsternannte Gott schon auf Terra? Keine Ahnung. Jedenfalls ist diese ganze Show mehr als unangenehm. Über Kristall veränderten sich die Wände, Höhlungen und Durchbrüche taten sich auf. Durch eine der Öffnungen betrat Reginald Bull den Herrschersaal. Sein roter kurzer Schnitt war herausgewachsen und unfrisiert. Mittlerweile trug er einen kurzen Vollbart. Gon Orbon schwebte sitzend wie auf einem Thron knapp über dem Boden und lächelte versonnen. Hier bin ich. Aber warum holst du dir nicht Carlos Imbalok als Diskussionspartner, deinen Propheten? Zuweilen schätzen wir ungewünschte Gegenrede. Ich wurde dahingehend ausgebildet, auch konträre Ansichten zu würdigen. Gonorbon ist kein Tyrann. Seine Strenge entspricht seiner höheren Weisheit. Wir, ich, er, man könnte glatt meinen, du wärst dir nicht ganz sicher, wer oder was du eigentlich bist. Ich will dir etwas zeigen. Die Gottheit wischte mit seiner Hand kurz durch den Raum. Ein Hologramm entstand direkt vor ihnen. Es zeigte die Menschenmassen am Vesuv und das Medium auf der Plattform. Sieh, was sich hier ganz in der Nähe abspielt. Das ist der Vesuv auf Terra. Was sind wir denn schon im Sol-System angelangt? Wo sind wir genau hin? Wahl treffen, ob er seinen Jüngern als vor allen Terranern das Leben schenkt, weil sie sich als sein Volk erwiesen haben, oder ob er ihr Leben nimmt, weil sie seiner nicht würdig sind. Bald, schon bald wird er persönlich kundtun, ob wir Terraner gon uns volk werden oder nicht. Dann würden unser Gott hier an dieser Stelle beim Tempel der Digression in eigener Gestalt vor uns treten und uns sein Urteil über Leben und Tod mitteilen. Dies wird der Tag der Verkündigung sein, der 15. April 1333. 1333. sind nichts anderes als zeugen einer eventuellen vernichtung der gesamtbevölkerung terras geworden aber warum was will gon orban damit bezwecken er war doch viel mehr an der toten superintelligenz in der sonne interessiert das war vor der invasion zumindest der letzte stand der dinge was gon o jetzt will ich weiß es auch nicht in jedem fall müssen wir ihn stoppen und carlos Imbalok gleich mit Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, wie eindeutig verrückte Individuen die Hölle auf Terra errichten möchten. Was willst du tun? Ich werde mich nach dem Ende der Abendvorstellung in den Prater begeben und die restlichen Positronikteile für die Karkatau-Sonden besorgen. Wir fahren in ungefähr einem Monat zum Gastspiel nach Neapel. Dort will ich die Sonden mit Sprengköpfen bestücken, unter dem Versuch in Stellung bringen und zu einem von uns ausgesuchten Zeitpunkt per Funkimpuls zünden. Du willst den Vulkan wieder zum Ausbruch bringen und dabei den Hyperkristall zerstören? So ist es. Das ist verrückt. Vollkommen verrückt. Wer soll die Sprengladungen derart genau kalkulieren? Matti de Rochette. Ich habe uns unter anderem deswegen seinen Zirkus zum Untertauchen ausgesucht. Matti gilt als Experte der Geologie, Vulkanologie, Techniktüftler... Und begnadeter Erfinder und vor allem niemand außer mir und eventuell Perry Roden wissen das. Er wird uns die notwendigen Technologien aus seinem geheimen Laboratorium zur Verfügung stellen. Mit dem allergrößten Vergnügen. Aber wie stellst du dir das vor, Matty? Was soll aus Neapel und seinen Bewohnern werden? Einen Moment bitte. Was denkst du, was soll ich tun? Rätst du mir, auf die Taraner zu verzichten? Soll ich mich gegen sie entscheiden und diesen Planeten entvölkern? Hm? Reginald Bulls Kopf hatte sich hochrot gefärbt. Er verkrampfte und musste beim Anblick der Hologrammbilder schlucken. Sein Puls raste. Er atmete rasch, seine Wangenmuskeln malten unentwegt. Der selbsternannte Gott starrte ihn aus kalten, leblosen Augen an. Mit den Terranern lassen sich große Dinge vollbringen. Das haben Perry und meine Wenigkeit bewiesen. Aber man kann sie auf Dauer nicht zwingen, ihnen nicht einfach einen fremden Willen oktroyieren. Man muss sie überzeugen, und zwar bei freiem Bewusstsein. Du wählst einen anderen Weg. Nicht nur hast du Millionen geistig versklavt, Du willst auch ihre physische Vernichtung. Was sind deine Bedingungen, um die Terraner zu retten? Militron! Mein Herr und Gott wünscht von dir und deinen Mitgefangenen die Hilfestellung in einer einzigen Frage. Nämlich, ob und wie es gelingen kann, den Leichnam der Superintelligenz Architem aus eurer Sonne Sol zu extrahieren. Wie bitte? Matti, die Rochette, hatte einen Faltplan aus seiner verbeulten und sehr weiten Clownshose geholt. Das Papier war stark zerknittert und sah wie eine missratene Kinderzeichnung aus. Er breitete sie auf dem Schminktisch aus. <lacht> Niemand wird hinter diesen Kritzeleien die Vorbereitung zu einem Attentat sehen. Die Sprengkraft der Sonden muss natürlich genau richtig bemessen sein. Es darf auf keinen Fall zu einer Explosion des gesamten Berges kommen. Wir wollen schließlich kein Massaker. Sondern es soll ein lokal begrenzter Vulkanausbruch mit einigen Minuten Vorlauf eingeleitet werden. Etwa zehn, würde ich meinen. So, dass Zeit bleibt, Neapel zu evakuieren. Auch die Jünger sollten fliehen können. Ich will ein Zeichen des Widerstandes setzen und Gott Gon-Orbon mitsamt seinem Tempel und seinem möglichen Hort aus Nocturnenquarz in die Luft jagen. Eine solche Feinabstimmung müssen die fähigsten Leute übernehmen, die es an Terras Universitäten gibt. Am besten in Zusammenarbeit mit dem lunaren Großrechner Nathan. Kommt nicht in Frage. gon würde unweigerlich Wind davon bekommen. Wir haben nur dann eine Chance, wenn wir es mit unserer kleinen, unauffälligen Gruppe durchziehen. hast du Guki, Ichotolot und mich am Leben gelassen und nicht sofort in der Bastion von Parag umgebracht. Wir drei Gefangenen sollen dir sagen, wie du an den Leichnam der toten Superintelligenz Architiem rankommst, die in der Sonne steckt. Eben das wünscht mein Herr und Gott. Um selbst zu einer solchen Wesenheit aufzusteigen? So ist es. Ich... Ich weiß wirklich nicht, ob wir dir in diesem Punkt helfen können und vor allem wollen. Wenn du zur Superintelligenz aufsteigen solltest, sehe ich schwarz für die Milchstraße, für die ganze Galaxis. Mein Herr und Gott, empört sich über eure Unbotmäßigkeit. Minug, Militron. Ihr habt wenige Tage Bedenkzeit. Helft ihr mir, so sind die Taraner gerettet. Helft ihr nicht, werde ich mich zu ihren und auch zu euren und entscheiden. Soll das heißen, du entziehst uns dann deine formidable Gastfreundschaft und wirfst uns aus dem Kristallsplitter hinaus, wo wir es uns gerade hier so gemütlich gemacht haben? Militron, führe unseren Gast zurück in sein psionisches Gefängnis. Sehr wohl. Langsam beginne ich, dich zu durchschauen, Don Morbon. Aber lass dir eins sagen, deine Tage sind gezählt. Wir werden sehen, Vorher ist sind das deine Tage. Der Platz vor dem Riesenrad im Villa Prater wimmelte von Angehörigen verschiedenster Völker. Obwohl die klassische Zeit des Wiener Praters fast 3000 Jahre her war, hatten engagierte Terra-Nostalgiker das alte Pratergelände neu erschlossen und fast originalgetreu nachgebaut. Seither diente das Gelände als Freizeitpark für die Bewohner der Region Mitteleuropa. Nicht wenige Besucher Terras, humanoide wie nicht humanoide, waren vom Hyperimpedanzschock überrascht worden und saßen, da ihre weit entfernten Heimatplaneten außer Reichweite der verfügbaren Raumschiffe lagen, auf der Erde fest. Das Gros der Gestrandeten, darunter Blues mit diskusförmigen Schädeln, umweltangepasste Oxtorner, zweieinhalb Meter große Etruser und Plufoser, hatten sich mittlerweile gut eingelebt und integriert. Gestatten Sie. Darf ich durch? Homer schob sich durch die ausgelassene, teilweise unter diversen Rauschmitteln stehende Menge, wobei er die Arme dicht am Körper hielt und möglichst wenig bewegte. Breitschultrige humanoide Wesen stellten sich ihm in den Weg. Hey, wohin willst du so schnell? Hey, du nicht so hastig, großartig. Wir haben doch alle Zeit der Welt. Da, wir auch noch einen Schluck. <lacht> Danke, nein. Rechts vom in allen Farben funkelnden Portalbogen, der den Eingang zum eigentlichen Wurstelprater bildete, erhob sich das fast 200 Meter hohe Riesenrad. Der ehemalige Wirtschaftsminister Terras arbeitete sich mühsam zum Kassenschalter vor. Eine vierarmige, menschenähnliche Frau händigte ihm ein elektronisches Ticket aus. Deine Gondel ist in circa zwei Minuten her. Du solltest dich lieber beeilen. Danke. Dort entlang. Im vollbesetzten Zirkus lief Mondra mit verbundenen Augen über ein Stahlseil und balancierte eine 16 Meter lange Stange in den Händen, an deren Enden große Körbe befestigt waren. Sie befand sich knapp unter der Kuppel des Zeltes, fast 30 Meter über dem Boden, von diesem nur durch ein Netz getrennt. Vorsichtig setzte sie Schritt um Schritt auf das Seil. Unten in der Manege stand Matti in einem viel zu weiten Frack, und einem Zylinder auf dem Kopf. Auf Kopf. Früher, meine sehr verehrten Damen und Herren, hätte ich lang und breit erklären müssen, dass im Zirkus Rochette auf zeitgenössische technische Hilfsmittel völlig verzichtet wurde. Ashanti, pass auf! Geglaubt hatten, dass die meisten ohne ihn nicht. Vorsicht, Ashanti! noch nochmal gut gegangen. Nun aber, da wegen der erhöhten kosmischen Überwiderstandskonstante ein hoher Prozentsatz der so selbstverständlich gewesenen Wunderdinge wie eng anliegende Braufeldschirme und so weiter und so fort nicht mehr funktionieren, sieht die Sache anders aus. Wie. Wie. wie Sie sehen? Auf den Scheil? Tat Monra vorsichtig einen Schritt nach vorn und rutschte aus. Geschickt ließ Ashanti Pass, alias Monra, die Stange fallen und rettete sich gekonnt auf das Seil. Die Körbe lösten sich und fielen dem Boden zu. Hunderte bunte Ballons quollen hervor. Aus dem linken Korb purzelte ein kleiner rosafarbener Elefant heraus und stürzte dem Zuschauer rund entgegen. Er trug eine antike lederne Fliegerkappe mit Schutzbrille und streckte spitz seinen Rüssel vor. Oh, Nein! Homer G. Adams lief die spiralförmige Rampe hinauf, die ihm die Kassenfrau mit einem ihrer vier Arme gewiesen hatte. An der Schranke zur Zustiegsstelle stand ein etwa 1,60 Meter großer Überschwerer mit lindgrüner Hautfarbe, der genauso breit wie hoch war. Eine quaderförmige gläserne Gondel, in der ungefähr 25 Personen Platz finden konnten, kam sanft herangeschaukelt. Human näherte sich, aber der Überschwere trat ihm in den Weg. Diese nicht. Nächste Gondel ist die. Okay, okay. Nachdem sich das stählerne Rad gemächlich weitergedreht hatte, öffnete der Überschwere die Schranke sowie die Tür der nächsten Gondel. Bitte. Ein dünner Terraner mit technischen Implantaten statt Augen saß im hell erleuchteten Inneren, das wie eine Mischung aus plüschigem Salon und Wintergarten eingerichtet war. Irritiert sah sich Homer um. Was ist mit meinen Geschäftspartnern? Wo sind sie? Zirkus stürzte der kleine Elefant der Manege entgegen. Plötzlich öffnete sich in zehn Meter Höhe ein bonbonfarbener Fallschirm. Das Tier segelte inmitten der herabsinkenden Balance bis zum Rand, an dem Matti ihn auffing. Da bist du ja, Ashanti Pass. Meine Damen und Herren, Ashanti Paz und ihr kleiner Klonelefant Rosina besser bekannt als die liegenden Roschet. Auf dem Seil hatte Monra die Augenbinde abgenommen und sich wieder aufgerichtet. Sie gelangte sicher zu einem prähistorischen Oldtimer-Motorrad, das am Zirkusmast stand und präsentierte sich lächelnd mit ausgebreiteten Armen dem Publikum. Ladies and Gentlemen, die fliegenden Rochelle! Monra setzte sich auf das Motorrad, startete mit einem Kick und raste einhändig ein schräges Seil hinunter, das direkt unter die Galerie führte. An der Galerie wartete ein junger, schlachsiger Terraner in einem silbernen, orientalisch anmutenden Kostüm auf sie, In seinem Gürtel steckten mehrere breite Messer. Das Motorrad stoppte kurz vor ihm. Die Holzspäne des Manegebodens wirbelten auf. Pico, was ist los? Homer, er ist ohne uns zum Treffen in den Prater gegangen. Und ich kann ihn nicht mehr erreichen. Oh nein, konnte er nicht wenigstens bis zum Ende meiner Nummer warten. Los, steig auf. Inzwischen war die Kabinentür vom Überschweren geschlossen worden und die Gondel losgefahren. Der Boden erzitterte leicht. Unter ihnen breitete sich das nächtliche, spärlich beleuchtete Wien aus. Deine Geschäftspartner steigen erst bei der nächsten Runde zu. Trägst du Waffen? Nein. Auch keine Messer? Nope. Das muss ich überprüfen. Ausgeschlossen. Keine Leibesvisitation. Dann erscheinen deine Kompagnons nicht. Es war vereinbart, dass ich unbewaffnet bin. Das kannst du gern mit so vielen Scannern überprüfen, wie du willst. Aber mehr kommt nicht in Frage. So? Dann bist du ja vielleicht ein Fall für die Polizei. Vielleicht interessiert sich hier außer uns noch jemand für dich. Orbonisten vielleicht. Wenigstens hast du Glück, Fremder. Die Scanner haben nichts gefunden. Der Terraner steckte den Scanner wieder ein und sprach in ein kleines Mikrofon an seinem Armband. Er ist clean. Mit wem sprichst du? Was wird hier gespielt? Hängt ganz von dir ab. Alles in Ordnung, Mondra? Kannst du was erkennen? Sie lehnten eng umschlungen wie ein Liebespaar am Stamm eines Laubbaumes etwa 30 Meter vom Riesenrad entfernt. Ashanti, unter deren Verkleidung Pico den äußerst attraktiven Körper Monra Diamonds spürte, beobachtete durch eine Zoom-Brille die altertümlichen Gondeln. Halt deine Finger im Zaum, Messerwerfer, oder du machst Bekanntschaft mit meinen Krallen. Entschuldige. Was siehst du? Nichts. Das beunruhigt mich ja... Die zwei sitzen da drin unbeweglich wie die Ölgötzen. Ihre Gondel kommt jetzt zum höchsten Punkt und das Rad bleibt stehen. Verdammt! Was ist? Der Terraner mit den Augenimplantaten bedroht Adams mit einem Strahler. Oh, ich bekomme kein klares optisches Signal mehr von ihm herein. Da hat sich eine starke Abschirmung aufgebaut. Sie riss sich Bluse und Hose vom Leib und darunter trug sie einen dunklen, eng anliegenden Tarnanzug. Im Gürtel steckten einige Ausrüstungsgegenstände. Du dich nicht vom Fleck. Oh, okay, klar. Aber du bist doch unbewaffnet. In meinem Gürtel befindet sich noch die ein oder andere Überraschung, mit der ich Homer helfen kann. Die tld agentin sprintete los, war im Schatten des Riesenrads schon nach wenigen Minuten kaum mehr sichtbar. Pico hob die Brille, die sie weggeworfen hatte, vom Boden auf. Er justierte sie und sah, dass Monra einen der Stützpfeiler erreicht hatte, und behände daran nach oben zu klettern begann. Hände hoch, hast du das Geld dabei? Selbstverständlich. Habt ihr die Positronikteile dabei? Claro, aber nicht in dieser Gondel, sondern in der davor. Aber leider werden wir sie dir nicht geben können. Uns ist nämlich während dieser besinnlichen Fahrt der Gedanke gekommen, beides zu behalten. Dein Geld und die Teile. Sieh an, da kommen auch schon deine Geschäftspartner. Immer noch stand das Riesenrad still. Und aus den Wolken darüber stürzten sich wie überdimensionale Raubvögel zwei Gleiter herab. Sie hielten auf die oberste Gondel zu und blieben wenige Meter darüber in der Luft schweben. Der Polizeigleiter. Deine Chancen stehen nicht gut, Fremder. Also her mit dem Kreditchip. Sonst haben dich gleich die Polizisten. <lacht> Mondra kletterte. So schnell sie konnte, hangelte sie sich im Gestänge des Riesenrads nach oben. Sie war schon 100 Meter hoch und hatte bereits die Narbe des stehlenden Rades erreicht. Weiter! Schneller! Es gab keine Anzeichen dafür, dass jemand sie bemerkt hätte, obwohl das Fundament des uralten Fahrgeschäfts von hunderten Terranern und Außerirdischen umringt war. Aber in ihrem dunklen, hauteng anliegenden Tarnanzug verschmolz sie mit den Schatten des Stützpfeilers. Und diejenigen Touristen, die nach oben blickten, wurden von den bunten Lichterketten an den Gondeln geblendet. Äh, oh, Polizei, wo kommen die jetzt her? Seit etwa zwei Minuten stand das Wahrzeichen des Wurstelprater genannten Vergnügungsparks still. Die beiden Gleiter hatten über dem höchsten Punkt des Riesenrades Position bezogen. Über der Gondel, in der sich Homer befindet. Aktivierung. Aus ihrem Kragen klappte ein Kommunikator aus. Mit einem Finger fuhr sie über die Sensorfläche. Tempo von Speiche zu Speiche, am kalten, von braun Rost überzogenen Metall, riss sie sich die Fingerkuppen blutig. Ihre Hände brannten, die Oberschenkel begannen zu zittern. Nicht aufwarten. In diesem Moment entstand eine Öffnung in einem der Gleiter und zwei uniformierte Gestalten schwebten zur Gondel herab, in der sich Homer befand. Zwei Polizisten stiegen durch die Luke der Gondel herein, einer gedrungen, der andere lang und dünn. Sie stellten sich vor dem verkleideten Homer G. Adams auf. Das ist er? Dieser Fremde wollte mit meinem Kreditchip verbotene Hochtechnologie kaufen. Das ist eine bare Lüge, der Chip gehört mir. Dieser Herr versucht mir einen Raub aufzuhalten. Verbotene Hochtechnologie? Das werden wir gleich sehen. Plötzlich sauste ein schmaler, dunkler Körper durch die offene Luke und warf die beiden Polizisten um. Ja. Ja. Monroe versetzte den Männern zwei schnelle Kickstöße. Bewusstlos blieben sie liegen. Der dünne Terraner schosse fort. Der Strahlerschuss durchbohrte die Wand. Teile der Gondel-Innenverkleidung wurden nach außen gesprengt, trudelten am Gestänge herunter. Das Riesenrad begann sich mit einem Mal wieder zu bewegen. Von Mondra und Homer fehlte plötzlich jede Spur. Hä? Sie, sie sind beide weg? Weg? weg hatte einen Reflektorschirm in der Kabine aktiviert und Homer in das Unsichtbarkeitsfeld geschoben. Von hinten hatte sie sich an den Hehler herangemacht und ihm einen Handkantenschlag in den Nacken verpasst. Bewusstlos war er zu Boden gefallen. Hastig nahm sie ihm die Waffe aus der Hand. Hast du die Bauteile? Ah, eine Falle. Ich bin in einer verdammte Falle geraten. Schnell, Homer. Hast du sie nun? Eventuelle Komplizen sind jetzt gewarnt. Nein, ich habe sie nicht. Befinden sich in der Gondel vor uns. Bleib im Deflektorfeld, bis du unten ankommst. Pico wartet auf 10 Uhr, 30 Meter vom Rad entfernt an einem Baum. Um die Positronikteile kümmere ich mich jetzt. Das Riesenrad hatte bedenklich Fahrt aufgenommen. Mongra schlüpfte aus der Dachluke heraus und hielt sich wieder am Gestänge fest. Sie hangelte sich in die Mitte und sprang von dort auf das Dach der vor ihr liegenden Gondel. Aufmachen! Mit einem Strahlerschuss sprengte sie die Luke auf und wurde sofort von langen, saugnapp Tentakeln in die Kabine gezogen. Ja. Melitron. Zu Diensten. Es naht Tag der Verkündigung. In weniger als 30 Tagen ist es soweit. Ich bin noch unschlüssig. Was hältst du von den Terranern? Ich bin nur einem begegnet. Den Gefangenen namens Reginald Bull. Die Menschen. Sie agieren sehr gefühlsbetont. Dies könnte ein Vorteil für uns sein. Oder auch nicht. Manchmal sind sie schwer einzuschätzen. Dann wieder ganz leicht. Ich verstehe nicht. Ihr Resident Perry Roden beispielsweise will mich dazu verleiten, Truppen ins Vega-System zu entsenden. Wir konnten Funksprüche dieses Inhalts empfangen. Aber darauf falle ich nicht herein. Wir brauchen jede Einheit hier. Um die Terraner in Schach zu halten. Nein, dafür reichen die zwei Kyptitanen die ich auf ihrer Heimatwelt stationiert habe, der dritte in der Erdbahn und der vierte bei Luna, vollkommen aus. Nein, wir brauchen alle Einheiten für ihre Sonne. Ich verstehe nicht. Gon Orbon wischte mit seiner Hand durch den Raum. Ein großes Hologramm der Sonne entstand im kristallinen Herrschersaal. Langsam drehte sich das weiß strahlende Gestirn um seine Achse. Im Sekundentakt loderten Eruptionen gewaltigen Ausmaßes auf der Oberfläche auf, fielen wieder in sich zusammen. Gruppen riesiger Sonnenflecken wanderten auf der welligen Außenseite umher. Das ebenmäßig geformte Gesicht des Gottes wurde hell erleuchtet. Feurig blitzten seine Augen. Deswegen sind wir hier. Überrascht riss Monra die Augen auf. Ein schleimig glänzendes Wesen, das an einen Oktopus erinnerte und in der Kabine auf einer Art Rollstuhl hockte, zog sie mit seinen Tentakelarmen zu sich heran und entwand ihr den Handstrahl. Wer ist das? Breite Arme schlangen sich um Monras Hals und Mund. Die Saugnäpfe pressten sich in ihre Haut, hinterließen kreisförmige Druckstellen... Auf ihrem Tarnanzug. Sie wand sich mit aller Kraft, konnte sich aber nicht aus der Umklammerung befreien. Zwei furchteinflößende Ertruser standen in seiner Nähe. Ich weiß nicht, wer das ist. Jedenfalls stürzt sie. Wir müssen schnellstens von hier verschwinden. Der Deal ist aufgeflogen. Gleich wimmelt es hier von Polizei und den Igelwesen Gon Orbons. Diese lästige Tarn, Das schaffst du nicht. Oh. Sie hatte eine Betäubungskranate aus ihrem Einsatzgürtel gefingert und gezündet. Die Kapsel war explodiert und hatte eine etwa zwei Meter durchmessende, türkisfarbene Wolke freigesetzt. Mondra hielt sofort die Luft an. Für einen Moment verringerten die Tentakel den Druck, ließen locker. Sie stieg über den Molluskoiden hinweg. Und vollführt einen Hechtsprung, um sich den wieder nach ihr ausstreckenden Fangarmen zu entziehen. Dieses Aerosol wirkt auf Sauerstoffatmer jeglicher Herkunft, Langfinger. Umso schneller, je mehr Haut damit in Kontakt kommt. Und du besitzt sehr viel nackte Oberfläche. Gleich einer je verwelkten Anemone sank der Oktopus in sich zusammen. Die beiden Ertruser hielten sich nur wankend auf den Beinen, kamen mit erhobenen Fäusten auf Mondra zu. warte, du Bestie! Flink fischte sie aus einer ihrer Gürteltaschen ein faustgroßes Knäuel und warf es auf den, der gerade zum Hieb ausholte. Im Flug entfaltete sich ein hauchdünnes, doch extrem belastbares Netz, das sich ruckartig zusammenzog, Sobald es den kahlköpfigen Schläger eingehüllt hatte, dann zog sie einen kleinen schwarzen Handstrahler aus dem Gürtel und richtete ihn auf den anderen. Hände hoch! <lacht> Dein Kollege ist verschnürt wie ein guter alter Rollschinken. Experimentelle Nanotechnologie aus den Labors des TLD-Towers. Schade, dass ich nur das eine Exemplar mitgehen lassen konnte. Ende der Vorstellung. Wo sind die Positronik-Bauteile? Schnell oder ich knall dich ab. Da, da, da, In dem Rucksack. Da. Sie schnappte sich einen schwarzen Rucksack, der auf dem Boden lag, richtete die Waffe nach oben und drückte ab. Vielen Dank. Ein dünnes Drahtseil mit Haken schoss durch die offene Luke aus der Gondel, verfing sich außen im Gestänge des Riesenrades und zog Mondra mit sich fort. Das war gar kein Strahler. Sondern eine Seilpistole? Dieses terranische Biest! Im Herrschersaal des Superkristalls drehte sich das Hologramm der Sonne. Die Strahlung des Gestirns brach sich im umliegenden Quarz und zerfiel in seine Spektralfarben. Farbiges Licht spiegelte sich im Gesicht von Orbons wieder. Wir sind wegen Sol nach Terra gekommen. Herrschaft über Terra bedeutet Herrschaft über Sol und damit Verfügungsgewalt über den Korpus Architems. Den Leichnam einer Superintelligenz, dem sogenannten sechsdimensional strahlenden Juwel. Richtig, mir steht der Sinn danach. Archetym aus der Sonne zu extrahieren. Den Korpus aus dieser Galaxie in die unsere zu verbringen. Das ist neu für mich. Ich werde es im Ordner für höchste Priorität ablegen. Der Korpus soll Parag zu Bastion, wo der älteste Nokturnenstock Satruga freudig erregt auf diese neue Lebensquelle wartet. Aber auch ich bin auf die in Archetym gespeicherten Energien angewiesen. Wenn ich den Sprung zur Superintelligenz vollziehen will. Aber wie extrahiert man ein zionisches Potenzial aus einer Sonne? Der Terraner Bull behauptet, sein Volk habe erst vor kurzer Zeit von der Existenz Architiems erfahren und besitze keine für uns nützliche Daten darüber. Nach dem Wissenstand meiner Jünger könnte das der Wahrheit entsprechen. Ich aber glaube, dass er etwas von mir zurückhält. Lass bitte in allen terranischen Rechnern nachsehen, was es an wissenschaftlichen Erhebungen diesbezüglich gegeben hat. Suche auch nach geheimen Forschungszentren oder ähnlichen Institutionen, die uns weiterhelfen können. Sehr wohl, mein Herr und Gott. Erinnerungen für morgen. Heute ist der 14. April neuer galaktischer Zeitrechnung. Ein Monat zauberhafter Engagements, aber auch harter Arbeit ist vergangen. Wir sind in Neapel angekommen, in der Höhle des Löwen. Mein Hochgefühl, endlich wieder diese wunderbare Stadt zu sehen, wurde durch den Anblick des über den Vulkan positionierten Kyp-Titanen unterbrochen. Dunkle Gewitterwolken ballen sich rings um das Riesenraumschiff, schaffen eine Zone der Finsternis inmitten des klaren, helllichten Tages. Als würde der Himmel von einem Krebsgeschwür zerfressen. Der Koloss misst über 16.000 Meter Durchmesser und reicht damit bis in die Stratosphäre hinauf. Wir werden unsere Zelte in der Nähe der Verkündigungstribüne aufschlagen und uns in wenigen Minuten aufmachen, um die Krakatau-Sonden kurz hinter Neapel in die Erde zu versenken. Ich werde Norman mitnehmen. Er hat nach dieser anstrengenden Reise im Transportschwebeauslauf Auslauf nötig. Ende der Aufzeichnungen. Der Dauerregen hatte die Wege in den Weinbergen am Stadtrand Neapels in matschige Flächen verwandelt. Matti, Homer und Pico trugen graue Regenpellerinen und stapften vorsichtig durch die dunkle und verwaiste Gegend, die aus Feldern, Obstbäumen und unzähligen Rebstöcken bestand. In einem Handkarren zog Homer in Planen gewickelte Gegenstände hinter sich her. Mondra folgte der Gruppe in einiger Entfernung und führte Norman an einer Leine mit sich. Nach eineinhalb Stunden erreichten sie eine unscheinbare, nicht einmal drei Meter hohe Hütte. Hier muss es sein. Mondra band Norman an einem Baum fest. Dann öffnete sie die Tür, die fast die gesamte Stirnseite der Hütte einnahm. Drinnen war nichts. Anstelle des Bodens befand sich ein breites Loch. Pico stellte sich neben sie in den Eingang und spähte hinein. Matti schlüpfte an beiden vorbei und stellte sich an den Rand des Loches. Mit einer knappen Geste bedeutete er Homer, die Sonden auszupacken. Was ist das? Ein alter Brunnenschacht? So etwas ähnliches. Vor Jahren habe ich hier mal heimliche Probebohrungen gemacht. Homer schlug die Regenplane des Handkarrens zurück. Es kamen zwei Gegenstände zum Vorschein, die wie aufgemotzte Ofenrohre aussahen. Die Agentin nahm die Geräte von der Transportfläche und fixierte sie auf einem Antigrafbrett mit Gurten. Matti aktivierte einen Zeitzünder und führte die erste Sonde langsam in das Loch hinein. Plötzlich näherte sich Pico unvermittelte Öffnung im Boden. Halt, Matti! Im Namen Gon Orbons verbiete ich dir dieses schändliche Treiben. Nehmt alle sofort die Hände hoch. Schön langsam, gut so. Und verschränkt sie in eurem Rücken. Mondra zuckte zusammen. Pico hielt eine Strahlerpistole auf sie und auf seine Kollegen gerichtet. Matti legte die Sonden vorsichtig am Rand ab... Und hob die Hände. Mach dieses Teufelszeug unschädlich. Verflucht nochmal. Mein Herr und Gott, der störrische Terraner, wie ihr geheißen habt. Ah, ja, nun... Was gibt's? Den Militron hat dich zu mir gebeten, weil ich meine Zücken mit dir teilen möchte. Lass mich raten. Du kriegst endlich einen Termin beim Psychotherapeuten. Ach, wir haben gute Nachrichten erhalten. Ich kann es kaum erwarten, den Inhalt zu hören. Nun, es hat den Anschein, als wären wir auf eure Hilfe nicht mehr angewiesen. Eventuell werden die Terraner schneller überflüssig, als euch lieb ist. Bitte. Den Kyp-Titanen gelang vor kurzem ein erster immens wichtiger Teilerfolg. Auf Basis terranischer Forschungsergebnisse haben sie Architiens Korpus in der Sonne lokalisiert. Nun er wird erörtert, welche technische Variante die Herauslösung der Psi-Quelle am besten bewerkstelligen kann. Gratuliere. Gon Orbon legte den Kopf in den Nacken. Mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand strich er langsam an seiner Kehle auf und ab. Ich bin dem Volk der Tarana, das wir uns am Tage der Verkündigung möglicherweise erwählen werden, innig zugeneigt. Einige Exemplare haben mir Kurzweil und Pläsier bereitet, andere wiederum belästigen und erzürnen mich sehr. In der Summe erweist sich das Unterfangen, über deine vielgeliebte Menschheit zu herrschen, als verhältnismäßig anstrengend. Das habe ich dir gleich gesagt. Noch wissen wir nicht, ob die Extraktion der Superintelligenz Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte in Anspruch nehmen wird. Falls sich jedoch die Alternative, die wir zurzeit vordringlich prüfen, realisieren lässt, könnte es auch wesentlich kürzer dauern. Die Rede ist von ungefähr acht Wochen. Acht Wochen? Aber bitte nicht überhastet abreisen. Das bräche uns das Herz. In diesem Fall bestünde nach diesem Zeitpunkt an sämtlichen Terranen kein physisches Interesse mehr. Haben wir uns verstanden? Militron, geleite unseren Gast zurück in seine Unterkunft. Was soll das, Pico? Hände hoch, Montra. Auch du. Stell dich jetzt zu Matti und Homer an den Lochrand. Auf dem Weg hierher habe ich endlich begriffen, wer mein eigentlicher Herr ist, wer die überirdische Autorität ist, die mein Leben bestimmen soll. Ich habe nach meinem Erlöser gerufen und Gott hat meinen Geist ergriffen. Und Orbon hat ihn übernommen. Was willst du nun von uns? Ganz einfach. Ihr werdet jetzt sterben, damit auch ihr das Antlitz meines Gottes seht. Und dann folge ich euch in Kürze. Drüben werden wir wieder vereint sein. Plötzlich hob sich die Tür aus den Angeln und fiel in den Raum. Der kalte Wind wehte dicke Regentropfen hinein. Irritiert blickte Pico auf, kniff die Augen zusammen. Was? Was? Wie ein entfesselter grauer Kugelblitz raste Norman durch den Eingang. Mit voller Wucht warf er sich auf den schlachsigen Artisten und riss ihn mit sich in den Schatten. Ah! Ohne nachzudenken, zog Mondra ihre Seilpistole, schoss das Seil hinterher und fixierte die Pistole an einem Haken in der Hüttenwand. Sie spürte einen Ruck, stemmte sich dagegen und wurde einen halben Meter nach vorn gezerrt, als das Seil sich straffte. Mit einem Bein befand sie sich nun selbst über der breiten Öffnung. Sie sah hinunter. Das sind fast 50 Meter! Pico hing Norman im Arm, die komplette Seillänge tiefer. Die Hüttenwand bog sich bedenklich nach innen. Das Seil hält nur noch Sekunden! Namen! Namen! Eine Hand schafft die doppelte was niemals. Vorsicht! Eine Planke zerbarst. Mondra kämpfte sich zurück zur Wand. Matti und Homer versuchten ihr zu helfen, doch sie fanden weder sicheren Stand noch sichere Griffe. Ein zweiter Ruck ließ die Wand der Hütte einstürzen. Der Ist schwächer geworden. Er muss den Elefanten fallen gelassen haben. Norman ist tot. Dann zieht Pico jetzt hoch. Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, das Gewicht Picos zu halten und schließlich langsam Meter für Meter heraufzuhieven. Am Ende des Seils aber hing. Norman! Der nächste Tag war der 15. April 1333 neuer galaktischer Zeitrechnung. Der Tag der Verkündigung. Homer und Matti saßen in Mondras Garderobe. Die Hochseilartistin bereitete sich auf die nächste Vorstellung vor und legte die fehlenden Teile ihres Ashanti-Pass-Kostüms an. Auf der gegenüberliegenden Wand warf das Tri-Videogerät Bilder der erneuten Massenveranstaltung Carlos Imbalox an die Wand. Pico war so ein lieber Kerl. Kaum zu glauben, dass Gono -Oh ihn mental übernehmen konnte. Und es besteht nicht die geringste Hoffnung. Der Schacht ist über drei Kilometer tief. Er kann den Sturz unmöglich überlebt haben. Wir waren vor ihm noch einmal da. Aber auch der Individualspürer hat nichts mehr angemessen. Alles, was uns noch zu tun blieb, war symbolisch Erde in den Schacht nachzuschaufeln und ihn auf diese Weise würdig zu bestatten. Die beiden Krakatau-Sonden sind aktiviert und befinden sich auf Kurs. Bohren sich langsam, zentimeterweise durch die Gesteinsschichten tiefer. Nach meiner Einschätzung werden sie frühestens in 43 Tagen am Einsatzort angelangt sein, also um den 27. Mai herum. Den Funkimpulsgeber, mit dem die Zündungen der Sprengsätze ausgelöst werden können, führe ich ab jetzt immer bei mir. Ah, fünf Minuten vor zwölf. Hören und sehen wir nun, was unser Lieblingsfeind zu sagen hat. Die Projektion zeigte Carlos Imbalog hinter einem Rednerpult. Auf der breiten Gottesstreppe vor der Rampe und auf den umliegenden Hängen des Vesuvs harten Hunderttausende seiner Jünger aus. Der Tag der Verkündigung ist da! Nur Bon Orbon ist gefähigt, die Terraner zu leiten, zu führen und über sie zu richten. Wir bitten dich also, oh gütiger Gott, zeige dich uns und verkünde dein Urteil. Die Zeitanzeigen der großen, die Bühne flankierenden Chronometer sprangen auf 12 Uhr mittags. Und im selben Augenblick verschwand der riesige Kyptitan in einem Deflektorfeld. Mit einem Schlag lagen die Hänge des Vesuvs in strahlendem Sonnenlicht. Ringsum schillerten einige Kilometer entfernt zahlreiche Regenbogen. Im schwarz schimmernden Kristall öffnete sich ein Tor. Ein ebenmäßig humanoider Hühner machte einen Schritt heraus auf die Rampe. Er trug einen transparenten Umhang, in dem sich grüne und goldene Fäden wie winzige Schlangen bewegten. Ich habe mich entschieden. Die Probezeit hat uns davon überzeugt, dass die Terraner ihres Gottes würdig sind. Daher erklären wir, ich erkläre euch zu meinem, zu Gottos Volk. Der Gott trat zurück. Das Tor im Hyperkristall schloss sich. Der Äk-Titan über Neapel wurde wieder sichtbar und tauchte die gesamte Umgebung erneut in Dunkelheit. Das reicht. Monra Diamond hatte das Trivideo ausgeschaltet und stand im vollen Zirkuskostüm in ihrer Garderobe. Neben ihr schmiegte sich Norman mit der antiken Fliegerlederkappe auf dem Kopf an sie. Die Tür des Schwebers öffnete sich. Ein blonder junger Mann in einer roten Pagenuniform lugte grinsend in den Raum. Frau Pass, Ihr Auftritt. Danke, wir kommen. Also los Norman, geben wir unser Bestes. Die fliegenden Rochette. <lacht>